Тайната на седемте тръби и на седемте чаши на Божия гняв. Както развитието на културите на шестата раса е описано чрез символите на седемте печата, съответстващи на видения в астралния свят, така седмата раса е описана с символите на звуците на седемте тръби, нещо, което посветеният може да разбере във висшия духовен свят, там където звучи хармонията на сферите. Астралният свят се развива в образи и символи, а висшият духовен свят се разкрива в тонове и хармония, в музика и слово. Само във висшият духовен свят може да се види това, което ще се развие в течение на седмата раса. Свети Йоан ни описва в Апокалипсиса манифестирането на този свят чрез звуците на седемте тръби. След седмата раса, физическата еволюция на Земята ще завърши и тя ще се превърне в едно астрално небесно тяло. Казах порано, че цялата еволюция на нашата Земя се разделя в окултната наука на седем големи периода или раси. Първият период или раса се е развил, когато Земята е била в етерно състояние и съединена със Слънцето. Този период се нарича полярен период. Тогава са живели според учителя предците на съвременното човечество, които са развили една много голяма култура. След това следва вторият голям период, наречен северен или хиперборейски, който се е развил във въздушното пространство, тогава земята, заедно с хората. Своето оплакняване е стигнала до въздуха. Третият голям период или раса се явяват, когато Земята е още по уплатнена и се явява водната субстанция, в която с течение на времето постепенно се явява сушата. Тогава човек слеза във физическо тяло върху Земята, но тогавашният човек е бил съвършенно различен от сегашния. След това се явява на сцената четвъртият голям период, наречен Атлантски, който се развива на един континент, който е бил на мястото на днешния Атлантически океан. Предшестващият период се развива на един континент, който се е намирал между Азия, Африка и Австралия, която е остатък от него. От последната подраса на тази раса, се ражда атлантската раса, която има своите седем културни епохи, в течение на които се развиват расите, които сега съществуват на Земята. От петата културна епоха или подраса се раждат хората на нашата пета раса, която сега има своите седем културни епохи. Това е петият голям период. След него ще дойде шестият голям период или раса, която ще има своите седем културни епохи, които са представени в Апокалипсиса чрез отварянето на седемте печата. След този период ще дойде седмият голям период или раса, която също ще има седем културни епохи, които са представени чрез седемте тръби в Апокалипсиса Апокалипсисът ни описва това, което се развива след потопа, което е потъването на Атлантида, до свършването на седмия период или раса, с което се завършва физическата еволюция на нашата Земя, който период е символизиран в Апокалипсиса с седемте тръби. В 8 и 9 глава на Апокалипсиса се описва това, което се явява след отварянето на седмия печат. След отварянето на този печат се явяват седемте ангела, които стоят пред престола на Бога, на които се дават седемте тръби, с които ангелите последователно затрабяват. По-нататък се описват злините, които върхлетяват земята и човечеството при затрабяването на всяка тръба. Седмият печат ни разкрива това, което е посято в седмата културна епоха на петата раса, за която е казано, че не е нито топла, нито студена, която се разкрива в седмата културна епоха на шестата раса, с която фактически започва седмата раса, която е символизирана с Седемте тръби. Така че Седемте културни епохи на шестата раса са представени в Апокалипсиса чрез разкриването на седемте печата. А седемте културни епохи, които ще се развият в седмата раса, са представени в седемте тръби, които символизират проявлението на висшия духовен свят. Ангелският свят, който е светът на музиката, на хармонията на сферите, защото шестата раса е образ на астралния свят, отразен върху физическото поле, който е свят на образи. Този период ще бъде физическото проявление на астралния свят. А седмата раса, седмият период, ще бъде отражение на ангелския свят, който ще се изяви на физическото поле. Можем да кажем, че хората на шестия голям период ще носят върху лицето си знака на доброто или на злото, които още по-силно ще се отразяват върху лицата на хората от седмия голям период. Цялата материя тогава ще носи печата на духа. Нищо скрито няма да има в този период. В този далечен период, когато човек мисли, тази негова мисъл ще бъде изразена на лицето му. Целият му живот ще бъде отразен на лицето и няма да има нищо скрито покрито.